Velkommen til denne uges udgave af Get In Talkshow, som du jo enten sidder og ser lige nu på Eurosport.dk eller Dplay, eller kan lytte til på din foretrukne podcast-tjeneste. Og hvad end du gør, så kan du høre stemmerne af jer to, Nils Heil og Thomas Grauhoff. Velkommen til det her. Tak. Tak. Vi skal jo lave en, en, en, en, hvad kan vi sige, en special i dag, hvor vi kigger på de forskellige britiske turneringer. Og en af dem er jo at skulle det i gang. Jeg ved, du havde glædet dig helt vildt til at, <laughs> ja, til at kommentere, øh, men, men jeg kunne se på din Twitter, at det ikke levede op til dine forventninger. Øh! Hvad, var, hvad var det for en kamp, du lade, fordi var... on for... Sheffield Wednesday. Oh, Walls on Sheffield Wednesday. Jeg havde ikke lavet mig i dagvis, og, det, og det, jeg, jeg, det lød bare så hyggeligt, den kamp. Ikke? Så kommer jeg herud, som min øh, kollega Niels Tinesen har lige siddet med Darby mod Barrow, ja. 0-0, 3-2 i forlængende spiltid. Og jeg kigger på ham med, med liden høres fulde øjne, og siger, okay, min kamp den bliver helt sikkert bedre. Det gjorde den ikke. 0-0. Strasbourg konkurrence der også. Så kommer jeg ud, og så sidder Morten Brun, og er ved at gøre sig klar til Island, England i Nations League. Og han siger så, ja, det er godt nok ikke meget hjælp vi får på sekseren i dag. Så siger, jeg, ah, det, det, det kan kun blive bedre for dig. Så kører Island, England, der står også 0-0, at den går i over -tiden der. så fik vi endelig et mål på sekseren. og oh, oh, så er det en stor, en stor dag vi havde på sekseren. Men Middlesbrough, Shrewsbury n43. Ja, der der der er, der der er sket noget. Ja, der. ja, det er rigtigt. Jeg sad så Derby, Barrow, faktisk noget af den øh, brugt min min dag på det. De, der, de ville ikke score i strasbourg konkurrence lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad der gik galt der. De brændte bare i et væk. Det er synd for, for Gravgård, ikke det, Heil, når han har glædet sig sådan her. Det er rigtig synd. Og faktisk, i forhold til Thomas Gravgård, så er det også rigtig vigtigt at huske, at vi er jo inde i, i en måned efter. Han har faktisk haft et 10 års jubilæum her på Matriklen. Ja, det er stort. Ja, til lykke. Ja, til ja. lykke. Jo, tak. Jo, tak. Øh, nu, du, nu kommer der ikke, der kommer ikke øh, alle mulige lavkager og champagne og, og flag og sådan noget. Vi vil bare lige markere det. Ja, det vil vi. For Fordi 10 år, det er lige en slat, ikke? Det har været et smut i arkiverne faktisk og, at ja. og, og finde øh, et klip. Ja. ja, og det kræver faktisk lidt inspiration, for du, ja. du skal komme med et bud på, hvad det er for et klip. Det er noget, du hader. Uf, det er et bredt Det er klip med noget, du havde. 0-0 kampe. Nej, det, det er et godt bud, men det er ikke... Uh... Øh, Chelsea og City, det altid trækker hjemmebane i pokalturneringen. Nej, du har, ja, det hedder du også. Har du det sidste bud på, det? <laughs> du havde? Alt det, hader i det dag. Det her klip her, som man jo både kan se og høre heldigvis, det er <laughs> noget, som jeg synes fortæller meget om, om fortæller virkelig meget om dig. Der er så meget, jeg hader, at det er et klip med myg. <laughs> Fluer på værelset om morgenen, når man gerne vil sove. Ja. De der, der flyver en firkant under en lampe. Nej, jeg ved det simpelthen børn, ikke. Det er der vunder klokken men skal vi ikke... Jo, lad os bare prøve at se, hvad det er for et et klip, vi har til dig, Gravård. Jeg har tre ting ved Swansea, der gør, at jeg aldrig bliver fan af dem. For det første er jeg sådan en, der, der mere eller mindre usageligt går meget op i, hvor gode fans et hold har. Og Swansea har altid, synes jeg, været hysterisk dårlig til at have i hvert fald udebanefans fans med. Der er også langt taget ud, skal siges, men hvis vi sammenligner med en by som Newcastle, der ikke er ret meget større vandgård går indbygger, så slæber de sådan rundt regnet fire gange så mange fans med til udekampe. Men det er jo irrelevant i dag. Noget, der måske også er irrelevant, som gjorde, at jeg blev træt af dem, det var netop dengang, som jeg lige snart. Om, og vi sendte dem så meget. Og jeg synes, Swansea var eksponent for en fodboldstil, jeg personligt ikke kan lide. Nemlig det her med, at man, man gerne vil have bolden, nærmest bare for at have bolden. Øh, en, en spillestil, der er det modsatte af direkte. En spillestil, som i hvert fald i perioder virkede som at det bare handler om at spille bolden øh, sådan på kryds og tværs. Det var egentlig også det landsholdet gjorde, og det var aller værste. Og, og det gik også ud over mit forhold til dem. Men det er måske heller ikke så relevant længere. Og den sidste ting er den mest usagelige, det er, at de bekendtskaber, jeg har i Wales, de fra Cardiff, og de har haft god held med at indoktrinere mig. <laughs> ja, så okay, det, det var meget, meget savligt journalistisk arbejde der. Det er så meget, jeg godt kan lide med det klip, fordi han får selvfølgelig ledet Newcastle ind ja, ja, det. Ja, jeg er lige til at sige det, ja. De skulle lige have en lille, en lille ros der. Og Cardiff til sidst, ikke? Ja. Øh, og, men ja, det er jo en god stand og i virkeligheden er det jo også noget af det, der har været eksponering fordi det, du har lavet det, der, med, at man skulle helst vise, at man holder med nogen, at man, at man skal sted stadig... ja, hvis man bliver spurgt om det. det, det jeg synes jo også, det handler om, at, at man skal vise sin kasket frem, ikke? Og at sige, nu det er lige den egenskab her, udtaler mig. Jeg tror, vi havde tema. Den gang, det er mange år siden, jeg tror formentlig, det er... Vel, ja, det er ja, ja, Swansea, Manchester United, tror jeg, jeg var over til der. Men jeg tror, vi havde simpelthen et tema om, hvem der havde de fedeste fans i i engelsk fodbold og når jeg bliver spurgt om sådan noget så får jeg hjertet med, ikke, men, ja. men det er jo ikke noget jeg sidder i kommentering bagefter. Og disse så Swansea der i øvrigt slog Manchester United 2-1, så det ville have været mærkeligt at sidde ryst på hovedet. Men jeg har jo den holdning at hvis man er i vores job, hvis du ikke holder med nogen eller har holdninger til det du ser, så er det super utroværdigt. Jeg kan ikke forstå hvis der er nogen der sidder og laver fodbold uden at have en eller anden passion for noget. folk må ja. godt vide hvem vi, hvem vi holder med, men så længe det ikke skener igennem i en, en, en jeg en, kan, en, kan heller ikke, ikke forstå når, når, når folk har selie over det fordi øh, selvfølgelig må det ikke skene igennem i en professionel håndtering af en kamp for eksempel. Men det svarer jo lidt til det der med at man ikke må holde med nogen, dem som siger det. Det svarer jo lidt til at man beder politiske journalister om at de skal lade være med at stemme når der er folketingsvalg. Det gør jo ikke. Der klippes et for klip til, fordi Thomas ja. har jo været på, uh, på mange ture til England gennem tiden. Det, det er det. Det smider en gravkorpse. Ja. Ja. Ja. Det ved du bare <laughs> ikke. Jeg er liv. her er dit liv. Her mit liv. Her kommer anden, anden A kommer ind for det gang, så skal jeg op til et en klasse fotolit. Ja, her det punkt over Walsall, Sheffield ja. Wednesday. Det er præcis din gamle folkeskole går. Kan ikke klippes her. Det var fandt jo vi havde til England i i øh, november måned, der der, inden der hele blev lukket ned. Lad os lige prøve at se det, for jeg synes også, det, det kan noget gravgårdsk. Jeg ja, er ja, stadig Madenhead sammen med Nils Haril. <laughs> Nils er har bare ikke et billede mere. Det er Madenheads maskot derimod. And, and uh, you call the Magpies. May I ask why you follow Newcastle? Det have we done? They follow us. They follow us, follow us Right. Uh, all the best today. Big day for the club. Yeah, big day. Big day. Så er der en med lige efter, der han ved at banke sit hoved ind i, øh, i tribunen tager fordi hver som man skal ud under det der skud. <laughs> uh, det Jo i øvrigt hvor Thomas sagde vi ender jo i, på en bizarre vis så ender vi midt i en kæmpe BBC-produktion. Så de har fa pokalen nede, Martin Kion kommer gående, alle mulige. Så må du have været og køre over ligevel hende. Lidt, nej, nej, nej. Lidt hot -shots kommer det gående og de har studiet på sideninde fordi de har valgt Maidenhead mod Rotherham. Rotherham ja, den har de valgt som deres deres fokuskamp i første runde, så de havde sådan store indslag med, med England. Det var ikke superproof super bagefter, fordi der skal jeg op til Stoke til en adelsmand, uh, <laughs> <laughs> og, og så ja, uh, fotografen, som også var for Stoke, han skulle give mig et lift, men, men parkeringspladsen, den er så aflåst i tre kvarterer efter kampen, og der var der også blandt andet BBC-bilerne, der kom ud, og så kommer der efter tre kvarterer i det der pisseøs regnvejr, så kommer der sådan en ø, offentlig ansat parkeringsvagt, sjoskene og Nærmest lidt åbner den her bord, der det er at folk er rasende. Altså, folk har været og spark på den, Det er jo ja, ikke særlig professe. Det, det bliver altid en god historie, når, når vi får lov at komme derover. Det kan vi jo ikke lige i tiden, men jeg håber snart, vi kan rejse et sted igen. Det er, det det igen. 10 år. Ja, det, det er en sidste ting. Du nævnte, du både fans, og øh, det er jo noget, du har en stor passion for. og Du har fulgt engelsk fodbold i, igennem mange år. Hvad har egentlig ændret sig igennem de her 10 år i engelsk fodbold? Er det alt, som det, det altid har været, eller har du sådan oplevet igennem det? Dækning, at det har ændret sig på nogen måde, enten på fansiden eller inde på... Ja, lige nu er det, jo, er det jo skrækkeligt trist, men, men jeg synes faktisk generelt, at... Øh at øh, de, de sidste 10 år har jeg oplevet en gradvis bedre stemning. Øh, også på Premier League-stadion. Det er som om, at, at man i England de sidste 10 år har slappet lidt mere af med, om folk nu må stå op, for eksempel. Og, øh, og alt det her hysteri, der var i, i, i årtier efter øh, talereporten i kølvandet på Hillsborough-ulykken. Øh, jeg synes, de, det er blevet lidt mere løst over at udbane tilhængerne. Der er det jo efterhånden ikke kun Manchester United, der virkelig larmer igennem. Jeg savner øh, helt vildt den der stemning i England, og jeg savner det mere nu, end hvis jeg havde været berørt den for 10. År siden. Ja, jeg må også supplere med, jeg, jeg synes, du har fat i noget. Jeg, noget, jeg faktisk synes er ved at ændre sig, det er forholdet til, til FA-koppen, mm. hvor vi var afsted der til første runde. Jeg synes, jeg begynder at spore en, en genvundet sådan, øh, optimisme på turneringsvejene og en, en, et, et, et genvundet fokus på det. Altså, man, BBC, der tager til Maddenhead og laver en kæmpe udsendelse den der første runde dag, men også, jeg så også seretallene på deres semifinaler og finaler, og det, og det var øh, virkelig gone through the roof, som man siger i England. Det, det er som om, at at folk kan lide det her, at den stadig er der i, i alt det her, som vi også har været igennem corona, men også noget, som, som rækker tilbage til fortiden. Prøv at tænke på, hvor vildt det bliver, når, når folk kommer ind på stadion. Ja, ah, det bliver helt... Også bare for, for os, der sidder og måtte se det her hjemme i tv, lige pludselig ja, mærke ja. den der stemning og forskellerne. Skal, og skal og jeg stå spillerne? op foran fjernsynet og... Ja, ja, det, det, det er fuldstændig værdigt. op til dig op i... <laughs> men, men, no. Jeg har lige en enkelt, enkelt ting fra weekenden, fordi jeg har noteret mig, at Chelsea har fået en ny tredje trøje. Har I, har I set den? Ja, jeg nåede godt lige at, at se den Må, kort Nej, men jeg stoppede ligesom med at kigge, da jeg så, hvor det Leverpuls tredje trøje, så den gik jeg ikke mere. chef altså, altså, uh, Widdens, det mod Walls Street. Jeg, jeg tror i, faktisk, vi har et billede af vi det. Vi har her. et billede af ja, den, den, der er bare en mønchen, er det Jo, eller Crystal Palace er der rigtig mange, der fremhæver. Ja, ja. Og der vil jeg sige til dem, der kun lytter med på lyd, det kan være lidt svært at se, men det er jo en, en rød, råd, rød trøje, øhm, så, hvor der står så tre på, den det er nok, fordi, det tredje trøjen, ikke? Ja, det må det være, ja, helt klart. Altså, det er da en af de pænere. Synes du det? Nej, den er da krim, men det er da ja, ikke krim. Det de er, de er de kringer, okay. nok, at de nærmest laver en copier Crystal Palace. Ja, jeg, jeg synes, det er vildt det der med at jeg skulle hele tiden trække det længere og længere ud med tredje trøjen. vi ser os nu i, i år, vil eksempelvis Arsenal, de vil spille i hvidt. Det er der også mange, der har brug ja, for at sove for. Det, spiller, trøjen, ikke? det er anden trøjen ja. de spiller i, Det spiller Tørnenham jo normalt ja. i og, og sidste år var den gul. Altså, de skal lave dem vildere og vildere. De der anden og tredje, Man trøje. Kan det tredje? men Jeg vil dog sige, at den her Chelsea-trøje trækker jo trådet tilbage til en meget berømt trøje, de havde i, i slutningen af 90'erne. En gul og blå, hvor de her striber også fadet ud. De, de går jo ikke helt ned, så vi det lige kunne se på. Nej, videoen. og det kan være en pointe. Så, de så, så længe der er en mening med det, så kan man købe, om den er grim eller ej. Så længe der er Bare farverne ikke bliver ligesom Maticidis, øh, den der øh, lille, gule, skrigende... Har du set Barcelonas nye pink? Gary Lineker har jo skrevet, at det var derfor, <laughs> <laughs> det Lilian Næs ikke den spille. Så jeg tror jeg ikke, så smelter det på min Nå, skal vi ikke komme i gang med dagens første emne? Vi skal nemlig varme op til den nye Premier League-sæson. Fordi at øh, i denne uge, der starter Premier League nemlig igen, og øh, det er jo selvfølgelig noget, vi har glædet os til, både til at se og så, vi kan tale om herinde. Vi skal lave øh, en, en lille optakt til den. Øh, jeg har øh, bedt jer og mig selv om at komme med tre spot om, som øh, kan være både øh, noget lidt øh, nemme, nogle hvor man ikke brænder den allerede, men også nogle lidt, lidt skæve nogle, som vi så kan tale ud fra øh, i forhold til den nye Premier League-sæson. Jeg synes, vi tager en af gangen hver, og, og så kan vi jo debattere lidt frem og tilbage. Gravgaard, vil du ikke starte med en, en spot om, om den kommende Premier League-sæson? Jo, øh... Jeg tror ikke, der bliver nogen fyldte stadioner i Premier League i denne her sæson. Det, det var en, en dyster stimmingssætter. Ja, så er vi ja. øh, Men Hvorfor? jeg tror dog rimelig snart, at vi vil se tilskuere. Jeg ved, Brighton kørte en meget succesfuld test her for i lørdag hjemme mod Chelsea i en træningskamp, hvor de fik 2.500 ind, og, og det var gået fuldstændig efter planen, og, og regeringen har kigget på det og, og set, okay, det kan vi i hvert fald godt. Så jeg tror, der er rimelig kortvarer til at få folk tilbage. Men når man også ser på udviklingen i Storbritannien, hvor, hvor, hvor man jo på endelig tidspunkt har haft styr på den her øh, virus her, der, øh, der tror jeg simpelthen ikke på, at øh, der kommer til at være ret meget mere end, end 15.000 noget sted på noget stadion i England. Måske før FA Cup finalen hvor, hvor man kunne forestille sig et halvfyldt Wembley. Altså, ja, eller det... man kan forestille sig han vaccin, måske. Ja, fordi bare det der hvor problemet ja. deroppe. Ja. Nej, fordi det tager lang en ting er når du har den, men den skal jo også med ses ud i de relevante befolkningsgrupper. Og der er fodbold til ikke forrest. men bare det at kunne have 15.000 på et stadion lyder allerede, jeg bliver sådan helt ja, ude. Uh, det ja. glæder mig til helt vildt. <laughs> ja. men, men, men er det også der er også en grænse mellem hvor uh, vores hjerte er vores bare, vi skal have fylde stadion, men fornuften også. Især i England vi har set de ikke har fuldstændig kunne håndtere det der, altså, uh, er det klogt uh, hvis man uh, lukker folk ind lige pludselig Nej. Nu skal det jo ikke være coronadommer. Men... Det, det, det, det tror jeg ikke. Altså, hvis man gør det ligesom i Danmark, så er det jo super fint. Men det er jo ikke, det, man skal jo ikke der er jo ikke folk, der skal ligge og dø, fordi vi vil have tilskuere på stadion. Sådan skal det heller ikke være. Det er, det er en fjern fortid. Altså, det er frygteligt at tænke på, at i oktober måned sidste år, var jeg på The Den, i Millwall og på Emirates i fodbold, og se fodbold. Det føles som om, det er en anden. Tidsalder. Det er frygteligt. Indimellem bliver jeg helt bange for, om det nogensinde kommer tilbage. Ja. Min, min 11-årige datter må tryste mig den anden aften, <laughs> hvor jeg var meget ked af at jeg, udsigterne til, at, at, eller hvor lang tid der skal gå, før der er folk på stand igen, far... Du ved jo med 99% sikkerhed at det kommer tilbage engang. gang. Så, ja, men jeg er meget fokuseret på den 1%. Ja, det kan jeg ja, godt forstå. Og det synes at hun lige ja. hjælper der lidt i en svær ja. tid, atrossalt. Eh, øh, jeg håber ikke, at din spot om -um holder stik, ej, men ej, vi må altså, se. Vi, vi kommer forbi den, så det er fordi det er jo et udtryk for at der vil være nogle sinde Kan lige. du ikke skynde dig nu og hans spot om? Vi får noget bedre. Ja. ja. <laughs> <Jo>. <laughs> ja. det modsatte <laughs> på lørdag, bliver der fyldt med... Nej, jeg, jeg har en anden spot om -um, som måske ja. kommer til at løfte nogle øjne på rundt omkring. Jeg tror at Tottenham vinder trofæet. Og det er jo ganske usædvanligt forhold at siden er, at de har gjort det sidst. Men José Mourinho, han har fokus på at vinde et eller andet, og det er ikke Premier League. Jeg tror han går efter Europa League eller en af kopsunionerne. Du har godt nok overskud. Er det fordi Arsenal har vundet to titler allerede Nej, her i sidste Nej, men jeg ikke, jeg kender Mourinho, og han er sindssygt god til det der. Den første sæson især, når, eller, nu har han jo været der et stykke tid, men når han, når han starter en hel sæson, så vil han have fokus på det. Europa League er hvis der kan godt finde på at smide Premier League i marts april hvis de ikke kan vinde, det. så nu tager vi den det gjorde han med Manchester United. Også. Men altså bunder det kun I, i din spot om i, i Mourinho, fordi som jeg ser det, det kommer jeg også lidt ind på i en af mine spot om øh, længere. Men er her ikke det, at de Top Premier League-klubber, der har taget de mindste skridt, hvor de andre, de begynder altså at, at blive på lidt på, højere. Jo. Jeg tænker både på Chelsea især, jeg tænker ja. på Liverpool og øh, men nogle gange af. handler det jo også om trænerstien af, ja. og, og han har bare fokus på at vinde, og han vinder, han vinder altid et eller andet. Og så ja. kan det godt være det karabakorden eller Europa League, men jeg tror, han kommer til at vinde noget. Det er min spot om, det er mig, der står på mål for den. Og... Den er stærk, men jeg kan godt lide den. Skal jeg så ikke hoppe videre med min? Jo. Første, den lyder at Premier Leagues nummer 1, 2 og 3, kommer alle tre til at have mellem 80 og 90 point. Den er lidt øh, specifik, og, og øh, den måde, jeg ligesom kan forklare den på, er, at jeg tror, at Premier League-toppen bliver meget tættere i år. Jeg tror ikke, vi kommer til at se City eller Liverpool af 100 point. Nå. Jeg tror, vi kommer til at se City, Liverpool og Chelsea øh, duellere om dem øh, på, på sådan en god gamle asmenære. Jeg tjekkede lige op, man skal tilbage til 13-14-sæsonen, hvor der senest har været øh, inden, mellem, mellem 80 og 90 point. Øh, nummer 1, 2 og 3. Og jeg fornemmer bare, at det Chelsea, de har ganget lige nu. Det har at de opruster helt vildt. Men City og Liverpool er måske en lille smule på ja. på Det i hvert fald det, man har, har set indtil videre. Øh, så jeg tror, vi får en mere spændende øh, top i år i Premier League. Jeg tror også, at Manchester United kan komme derop omkring øh, altså i, i en top 4, måske et lille stykke efter. Øh, det er lidt svært at forudse, synes jeg, hvor, hvor kommer det der store hul til at blive mm. skabt, mellem hvilke pladser øh, taler vi om der. Men der tror jeg måske mere, det er mellem 4 og 5, end det er mellem øh, 3 og 4. Jeg tror, at, og jeg, jeg er faktisk inde i min påstand, men det, der bliver afgørende i år, det er, hvem, hvem er gode mod de nederste 10, de nederste 10 år, Altså, ja. Altså, hvem er god til at få point der, for hvad der sker imellem de øverste 6? Der vil, der vil være nogle udfald, og der vil være nogle kampe, som ikke bliver vundet, eller som man taber osv., men... Det er det samme. Med de nederste 10, skal du lære at spille mod, og det gælder for alle topholdene. Nu jo ikke noget, at du vinder et, en topkamp og topkampasone efter Gud og taber mod uh, mod Brighton eller Aston eller whatever. Du bliver nødt til at holde en konsistent, og det er nøglen til at vinde et mesterskab eller komme op i top 3. Men jeg tror jeg ikke også, Jeg synes bare at den måde, de opruster på især Chelsea også, og nogle af de andre hvor pilen peger fremad. Vi kommer ikke til at se Sheffield United eller Wolves lige, lige måske heller ikke læster for den til skyld, blande sig blandt de seks første. Tror jeg, bare, tror det er Sverige år. Gabet bliver på en eller anden måde større mellem topklubber, midterklubber og bundklubber. Spændende påstand. Det er en påstand herfra? Skal vi have din anden post? Ja, men dog? den kommer fint i tråd med det, for jeg... Øh... Ej, jeg kan vel lige så grin på det her, men, Æh, men, det men vi nu vil ja. jeg lave lidt larm for det. Jeg tror, at Brighton kommer ud at spille i Europa næste sæson. Okay. Altså, og det er via en syvende plads, og så er den ret effekt ind. De laver sådan en som Wolverhampton, de, de lavede i, i forrige sæsonen. Øhm... Graham Potter synes jeg er super super spændende ja, det, som manager, ja. og, og det er lidt et skub at de øh, at de har ham og at de har beholdt ham, og så har de jo lige hentet det. Øh, Ben White i Leeds, til stor sorg i Leeds, en meget lovende ung forsvar. Leeds-tilhængerne lavede jo simpelthen en kampagne, der hed Free Ben White, fordi han har været på udlån i Leeds, og de vil gerne have ham befriet af kontrakten. Det er jo det er, det er Men, men Brighton henvender ham så tilbage, og, og Brighton tilhængerne de svarer som en kampagne, der hedder Free Ben White, og så får han nummer tre. Ah, det stærk. <laughs> det Æh, lide. Men, men der er bare noget optimisme omkring Brighton nogle spændende unge spillere ja. på vej, og en hammerne dygtig moderne manager øhm, og, og, og Ja, nu, nu vover Pelsen, siger de kommer i Europa næste sæson, men jeg vil da også være rigtig stolt, hvis de kommer i top 10. det er jeg næsten sikker på, de gør. Ja. Måske, jeg, jeg tror, der de kommer over Leicester. De var tæt på at rykke ned sidste sæson, ja. de var meget nær. det der, så det er noget af en posten, lige bliver sagt. Godt lide det, når du tager en lidt våget i en, ja. så du kan. Men også gratis. Tager ikke? Ja, ja. til, uh, til mig i måneden i Kanin. Ja, men den hver, hvad, hvad spiller vi egentlig om her? Vi skal jo have en eller anden, den der har færrest opfyldte posten skal. Vi skal alle, vi skal en tur i byen, og så skal vi tælle, hvem der har flest rigtige posten, og den der har færrest giver til turene. Okay, det er stærkt. Fyksigt. Så håber jeg næsten ikke at jeg tror, at Liverpool ender i top 10. Yeah. Top 10 okay. Liverpool. Liverpool, jeg tror, de spiller Premier League næste yeah. sæson. Ja. Der kommer nogle kampe med Liverpool. Tror, der er 20 hold i Premier League. Det skulle vi have aftalt inden, så de ikke var så våde. Nå, Niels, vil du komme med en mere? Lige United kommer i Europa. Lige til Neyhild kommer ja, i Europa. Det er faktisk okay. meget sjovt, at det kommer i forlængelse. Jeg er stensikker på, at det kommer til at flyve afsted, det projekt der. Også uden Ben White? Ja, også uden Ben White, men med men... Bielsa og med, en, med et... Ja, de kommer flyvende ind, de der. De, de har leveret så meget på så højt niveau i, i sidste sæson i championship, så de, de vil bare begejstre. Det er ærgerligt for lige, så de ikke har tilskud med, fordi så kan Allen Road være et frygteligt sted at spille. Men... Det er stadig et hold, der kommer med så meget medvind, at de kommer til at udfordre alle. Og det kan også godt være, at det er via en kop af, at, at de går i Europa, men de kommer til at gå i Europa. Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg lige må bryde ind der, og det, nu skal jeg ikke afsløre for meget med en tredje påstand, men lige til en af de klubber, som jeg virkelig tror kommer til at lide under fraværet af tilhængere, ja. fordi de går glip af en eufori. Du er ret i, ja, det hele flyver for mig sådan der, men hvor kan man mærke det? Det kan man på lægterne, og det kommer de ikke til at kunne mærke. Ej. Jo, du kan det også ude i byen, hvor de jo vel stadig fester øh, efter oprykningen. Øh, de er bare sådan dygtig. træner, men, ikke? Men, men øh, ikke bare har elites, bare generelt et, et forrygende godt publikum. Lige præcis nu vil, det, vil, vil taget simpelthen løfte sig, hvis de kunne komme ind. Og det er sådan noget, der giver point. Det kan, jeg ved med, at det kan ses direkte, at det her det kommer til at koste point for Leeds, at, at de skal spille uden tilskuer mere, end det kommer til at koste point for en del andre klubber nødvendigvis. Mm. Det er en god pointe og en spændende snak, det der med, at det er jo ikke nødvendigvis lige for alle at spille uden tilskuer. Der er nogen, der har båret mere af det, men jeg kan næsten fornemme, at du, du har noget på det senere. Det er synd for dem. Det, det ja. synes jeg altså, der. Skal vi tage min næste påstand? Den er, den er måske lidt krængende at formulere, men jeg tror, at for hvert Premier League-minut, Mesut Özil kommer til at spille næste sæson, der kommer han til at tjene mindst en million kroner i løn. Og øh, der ligger jeg hovedet på bloggen. Jeg har regnet ud, at han har 42 uger tilbage i sin kontrakt. Hvis ja. han får 3,5 millioner kroner, danske kroner om ugen, så kommer han til at tjene 147 millioner i løn, indtil hans udløber. Og jeg tror ikke på, at han kommer til at spille 147 Premier League-minutter. Nej. Så, øh, det er Det er udmærket for. Det gør for dig ham. rast, men gør det ikke? Øh, jo, det gør æh, det da. har Simon bliver indebrandt? Nu. Jamen det, det gør det da, at han kan sidde der, men på den, altså jeg er tr tr træt med at være, det. Nej, Jeg træt der at være sur se, på Mr. Lutz. <laughs> for mere corona i øjnene. <laughs> Danish Robbie Savage. Danish Robbie Savage er af Mr. Nej, øh, jeg, jeg, jeg er færdig med at være sur på det og Jeg tror, han, han sidder jo der og, og mener stadig, at han har noget at byde ind med øh, til holdet. Det tror jeg, at Teta øh, har fået vide længere opfra, at længere op fra også, at det har han ikke, øh, Mr. Lutz. Jeg kan heller ikke se, hvor han skulle spille hen på deres han holdt der lige pludselig. Så han tjener 147 millioner kroner, og det kommer ikke til at spille 147 millioner. Det svært tror du er ret. det svært, jeg tror, du ret. Den køber, Den køber du. Ja. Din sidste påstand? Jamen det er, at Newcastle, som jo er mit hold, jeg tror, at det bliver en fordel for dem. Jeg tror, man vil kunne se positivt i deres point regnskab at de ikke har tilhængere inden, eller ret mange, oh. en stor del af sæsonen. Okay. Og det har noget at gøre med det humør. Nu snakker vi om Leeds, hvor der er eufori. I Newcastle har der i overviset været det modsatte, der har været apati, resignation, frustration. Og, og øh, i lyset af, øh, hvordan det ikke lykkedes klubben, i denne omgang heller, at slippe af med Mike Ashley, i den her øh, langtrukne saga med nye øh, potentielle ejere fra Saudi-Arabien, øh, der er det min fornemmelse, at humøret deroppe er det ringeste nogensinde. Øhm, ringer ind i nedrykningssæsonerne, øhm, som de jo har haft et par af under Ashley. Hvad man mest frustreret over, er det, at det ikke bliver til noget med det her øh, køb, eller? Hvad? Jamen, det, det, er jo bare, det er jo bare en joke efterhånden, det her. Altså det, det er jo er det tredje eller fjerde gang, vi har været rigtig langt i et salg, og så sjovt nok sker der ikke noget, og så kan man sige, at det det Premier League, det her. der er der også en del af mig, der er lettet over, at de ikke skal rejse af, af, af, af det saudiarabiske regime. Men det er mere en følelse af at, at, øh, at være i en. Øh, altså at være fanget og være i koma. I og aldrig rigtig komme ud af stedet. Og det ville hurtigt kunne mærkes på tribunerne, hvor der jo også allerede har været organiseret protester, og hvor den, den fangruppe, der hedder War Flags, de simpelthen nægtede at møde op til kampe. Det, tror jeg, sad i spillerne i mange hjemmekampe, i sidste sæson allerede, og det har siddet i, i, i hjemmespillerne i mange sæsoner, det vil have sat sig rigtig tungt i den her. Jeg tror, det kan blive en lettelse for Newcastle-spillere at spille uden publikum hjemme øh, ja. på St. James's Park. Jeg tror egentlig, du kan have ret i. Det, det er jo øh, den der frygt, man går ind med. I stedet for at tænke, nu skal vi have opbakning, der skal øh, et kvarter et dårligt spil til, så... Øh, ja, det er jo møret tungt dårlig. Ja. Men vi kommer aldrig til at kunne måle, hverandre det med Lietil eller Newcastle. Det er fornemmelser af det hele. Ja, Men øhm... vi kan jo se, om deres hjemmebane-statistik er forholdsmæssigt bedre i den kommende sæson, end den var i, i sidste. Det er jo en måde at måle det på. Den giver jeg dig den opgave, når vi er lidt inde i Rigtig statistisk, statistiske du er pludselig uh, i det. Hej, Jeg Jensen. Min hjerne er kørt på Højsundland i to minutter, fordi jeg havde faktisk ikke noget, der hedder Brentford rykker op i sæsonen. Jeg ved ikke, om det er en Premier League. Ja, ja men øh, den må du gerne. Det synes jeg synes, at det, det gør de. Jeg tror, at de, de kommer til at fortsætte deres sker fra, fra sidste sæson, uanset hvad der sker på spiller... altså De har gang i det rigtige. De skal bare lære nu. Og, og, og så sørge for at få samlet nogle pointer med efteråret, så det ikke er afhængig af en stime på 10 kampe, når vi når forbi øh, marts måned. Det der projekt, det kører bare videre under Thomas Frank, og de kommer også til at have kurs direkte med Premier League. godt, at det gjorde ondt på den med den der playoff. Men det er jo den bedste benzin overhovedet, der findes, og minde om, hvad der skete inde på Wimbledon den dag. Men kan du ikke blive bange for det der mentale aspekt? I at man spiller 46 kampe i Championship, inden det så eventuelt er noget playoff osv., at det jo, havde for, for stort nok i nød. Du det der. kan vente den om og så sige, at der findes jo ikke bedre motivation. Thomas Frank kan jo bare sige mm. til sine spillere, hvis I vil undgå at spille den der kamp igen, så er det altså i dag, at I går gode at vinde på udebane mod det her hold. Var det ikke 9. gang, de kiggede en playoff final? Jo, og er det, det, er de forbi det, det er jo et kæmpe mm. mm. Men nu rykker det ind på et nyt stadion. Vi kommer også til at tale om det i forbindelse med Championship. Og ja. jeg er sikker på, at det kommer til at føde noget føde noget øh, energi og noget tro på fremtiden i den klub. De har gang i så meget rigtigt derovre. Selvfølgelig rykker de op næste sæson. Vi kan jo øh, flagge for, at vi havde Emiliano McCondes herinde fra Brentford for er det to eller tre uger siden. Det går ind og finde det afsnit, hvis man, øh, hvis man gerne lige vil høre om hele oplevelsen med at misse det her øh, play spil øh, eller oprykningen, som det jo var. Jeg har en sidste påstand. Den er også bare et øh, skud. Nu skyder jeg fra 80 meter med øh, ben og, og brækket ankel. Øh, Pochettino, han er træner i West Ham inden næste sæson starter. Ja, det tror jeg i hvert fald ret i, det ikke, David Moyes. Ja, det tror jeg også. Og jeg ved ikke, hvorfor, at jeg Jamen føler, det, det ham. Det, det er fuldstændig, fuldstændig klart. Helt, helt Men op. den er oplagt. Ja, den jeg. <laughs> okay. Det er den bedste påstand, vi er har. Lidt lækkert. Ja. Nej, men jeg føler bare, David Moyes er ikke træner i West Ham øh, til jul allerede, tør jeg næsten sige. Æh, de skal have noget nyt ind. Der skal ske et eller andet, der er jo en kæmpestor klub, der bare ligger og sover. og Ja, så har de jo også en selvopfattelse, der gør, at de vil gerne spille en bestemt slags fodbold. Det er også derfor, Sam Allardyis mm. aldrig rigtig blev populær, ja. selvom han da skaffede nogle OK-resultater. Okay det er Altså Det er næsten lige meget, hvor, hvor højt de kommer op i rækken. Så den form for fodbold, han står for, er ikke noget, øh, en, en, en klassisk West Ham-tilhænger vil associere med. De, de er ret stolte omkring deres traditioner for at spille, øh, for at spille noget spændende fodbold. Tror jeg ikke også han er en undskyldent. ting? Jeg, siger, jeg tror ikke også, at Pochettino, hvis vi ser det fra hans vinkel, nu har der været om Barcelona og United Altså, at Hvis han går et, et år mere, eller et halvt år måske, så kan han jo heller ikke gå og vente på, at der kommer et stort trænersæde. Det vil også tiltale ham med sådan en, en uh, sleeping giant, som West, West Ham er på en eller anden måde. Jo, ja, og du kan næsten ikke det fejle, fra. vel? Nej, det er altså, også det. Du... Hvis du rykker ned, så fejler du. Men hvis du, hvis du får holdet op og ligge i top 10, så er det en, en stor succes. Og, og, og man, der er noget at arbejde med, der er nogle ressourcer at arbejde med, der er et, fed, altså, ikke et fedt der er en storstak, der man kan arbejde med. Og så er der en, en kæmpe gruppe som, som jo faktisk minder lidt om det over i Tottenham også, så ja, jeg, jeg kører den. Øhm, vi skal huske, at vi har en interview med Eric Dyer. Ja, det kan vi Vi Jeg kan lige nævne en sjov statistik, jeg først lige hørt lige om David Moyes, inden vi gør det. Han har, alt, alle sine klubber, han har været i Premier League, han har spillet 59 udekampe mod den gamle Big Four med Arsenal, Chelsea, United og Liverpool. Han har aldrig nogensinde vundet en udekamp. Det ingen. Er det rigtigt? Ja. Ej, mod de det mod de hold. Det er det med vilje, ikke? Ja, men det er et Han har trods alt været i både Everton og United. Jeg har et forslag i øvrigt, ja? Vi går på det. Der er. skal vi ikke bede vores brugere derude med at komme med deres tre forudsigelser på en på en tråd, og så kan vi udløbet, fordi der er, der skal laves lave nogle get in kopper nu. Ja. Det skal øh, der nemlig. En -show kopper. Og så kan vi udløbet nogle. Ja, ja. Måske en Det er pintless, en god jeg, idé. Kopper, det kopper med det. Nej, nej, nej. nej. Get it in. Ja. <laughs> Den tager vi lige forbi cheferne ja, ja. Nu har vi investeret. Jeg synes, vi skal have en en præmie til folk, og hvis der så nogen, der kommer med rigtig tre forudsigelser. Ja. Altså, vi finder være. et sted mellem nogen, der er gode, vågede, og nogen, vi der også Om tre nye pingpladser. Ja. Og selvfølgelig skal det være pingplads. Det synes jeg er en god idé. Ja. Lad os opfordre til det. Vi smider et opslag op. Skal vi ikke gøre det, hvor man kan komme med sin bedste forudsigelser? Ja, så smider dem derind, Så trækker vi noget om en eller anden form for merchandise. Det kan også være nogle bokseshorts, vi kan gentage på. spændende. Som graver har haft på i øvrigt. Nå, prøv ikke at. Øh... Længe længe, ja. længe, et par uger. Så det skal nok meget værd. <laughs> Uh, lad os uh, hoppe videre til uh, det du lige nåede at nævne. Niels. vi har nemlig uh, lidt eksklusivt, kan vi godt sige, fået uh, vores gode uh, kollega Caroline Aarsø til at lave et lille interview med Erik Dejre, hvor han taler om uh, pierre Piaamil Højbjerg, den nye holdkammerat, han har fået i uh, Tottenham. Lad os lige prøve at høre, hvad Erik Dejre havde at sige om ham. Og vi I, I knew, him a bit as well before from the Premier League, just playing against him, but um, uh, you know to see him more closely since he's arrived at Tottenham. Um, i think he he's he's a great player. He's um I think he's going to bring a lot to to the Tottenham team. Um I think he has attributes that that uh that we were missing a little bit as well in in in our team at Tottenham. He's uh you know very very professional, very um he has a fantastic attitude, fantastic uh, work, work work rate and um and I think he brings some leadership qualities as well. He's he's uh He he speaks a lot on the pitch. He's he he pushes his teammates and um, he demands as well uh, things from his teammates. And just uh, in the way that he plays, he's he's quite uh, combative and uh, aggressive. You know, and and uh, brings a little bit more fight to the to the midfield, which is is good for us. Og god uh, Cheltenham-dialekt Ja, den var stærk. Vi kunne lige opsummere til det, hvis der var nogen, der ikke forstod alt, hvad han sagde. Vi ved heller ikke tekstet at han talte jo om, om både hans attitude. Han kom med noget fighter-instinkt, noget lederskab og også noget, noget fighten i spillet, Pierre-Michel Højberg. Det var det, et minut. jeg kunne gå det ned til. Det, han siger her om Eric Dier. er det også det, Tottenham har brug for? Sådan en mand som Pierre-Michel Højberg, der kommer ind og, og bare smadrer til den på midtbanen lidt, som Eric Dier, han siger her? Ja. Sådan, så er vi videre. Det er, det, er. Nej, men hvorfor? det er jo, fordi han, han kommer med den der... Og også noget, når man ser klubskifter. Altså klubskifter mellem Premier League-klubber er altid en god idé. Fordi Pierre-Mille jeg ved godt, hvad han kommer ud til. Det er ikke sådan, at han kommer fra den franske liga, skal bruge et år. Tottenham har brug for at lave nogle resultater nu, som jeg også var inde på. De har brug for at vinde nogle trofæer, og komme ind på den der hylde. Der, der tror jeg, at det er en gave. Fordi han, han, han, ved, hvad, han ved, hvad det kræver at spille Premier League. Han har prøvet at spille de der kampe, der er svære. Jeg synes, det er strålende køber. Det er virkelig det mest spændende, der er sket med danske briller i, i Premier League i sommer. Ja, det må man sige. Og du siger, at klubskifter mellem Premier League-klubber er altid en god idé. Det er alligevel noget af en, en påstand. Nej, ja, men det er bare... Jeg kan tage Alexis Sanchez. Ej, okay. Ej, man kan altid finde nogen. Ja, der er altid nogen, men forstå mig ret. Der, hvor mange gange har man ikke hørt nogen købe en spiller fra den franske liga på 18 eller 19 år, som man siger, at ham der han kommer til at brænde det hele af, og så løber de rundt efter 3-4 år, og stadig ikke fundet ud af, hvordan man går op i en, en flyvende valgjørnsparing. Der er nogle ting, som man kan i det engelske spil. Det er et andet fodboldspil, end der er ude på kontinentet stadigvæk. Der er mere power i det derovre, og der er også færre hvileperioder og sådan noget. ting. Så jeg, jeg tror på det. Jeg synes, det er godt set. Skal vi lige tage en her for at runde hele Premier League-snakken af? Vi lavede nogle, nogle spot om sidste uge, med eller forrige uge, tror jeg det var, med Premier League-vinderne. Hvem bliver egentlig nedrykker? tror vi det er? Jeg, jeg tager godt melde ud først. Jeg tror, West Bromwich de rykker ned med et brav, og det tror jeg også, Fulham gør. Så er jeg lidt mere i tvivl om den tredje. Men øh, har I nogen øh, fidus, fidus til nogle nedrykker? Aston Villa skal til at, at rykke. De, de overlevede med nødderne sidste sæsonen. De kan ikke blive ved med at være, være så afhængige af, af Greenwich. De, de, de har været rimelig passive på markedet, og øh, hvis de ikke bliver forbedret, så rykker de ned. Fulham, West Bromwich, og så lige pludselig, så kan Southampton godt ind dernede. Spændende. ja. Nu er det jo ikke kun Premier League, der står for døren til at starte. Det gør også den engelske championship den næstbedste række, og det er jo især her, vi skal have dig i nu. Jeg tager godt kaldt dig vores championship-ekspert. Hvad forventer du dig sådan helt åbent af den sæson i championship, der kommer nu her? Det, jeg synes er spændende ved den, det var at øh, i hvert fald, øh, jamen jeg faktisk sige alle tre hold, der rykkede op fra championship øh, i, i 20 eller fra 1920-sæsonen, det er sådan nogle klubber, der altid har fyldt nogle af pladserne, eller øverstorp, øh, når de har ja. været i den næste række. Øh, øh, nu, det betyder, at der bliver altså, plads til nogle nye deroppe nu. Fordi specielt leads har jo øh, i, i en årrække ligget deroppe, og dem har man altid skulle sige, okay, de er der. Øh, West Bromwich elevatorhold ja. øh, Fulham øh, ved at være det samme. Øh, så, så det, at der er rådet tre af de sædvanlige tophold fra den næstbedste række op, det giver noget træk tror jeg. Så, så øh, jeg, jeg, jeg Igen, med grunden til, at jeg elsker den række, det er dens uforudsigelighed, som ikke kun ligger i, i det faktum, at der er sjældent ret langt fra nummer et til nummer to, men også ligger i, i det faktum, at sæsonen for seks hold, eller øh, dem fra nummer tre ned til nummer 6, jo bare mm. fortsætter og fortsætter. Der er så mange, <laughs> der langt ind på foråret ja. øh, har noget på spil, øh, og den, det bliver mere åben end nogensinde før. Fantastisk. Er det også nogenlunde det, det samme, du ser frem til? Øh, Fuldstændig. Det, ja. Og så har jeg, jeg det op på Bournemouth. Jeg er bekymret over, at de laver sådan en sunderland tur hvor de, hvor, de, hvor de kan stryge ned gennem systemet. Det, ja, der de er. Godt med ja, de har også adgang afgang og Ryan Fraser til Newcastle, måske nu Callum du skal finde, også. Du, skal finde noget, du skal finde noget andet nu. Bournemouth har været vant til at spille Premier League sidste fem sæsoner, tror jeg det er. Og lige pludselig skal vi ned og møde de der hold på udebane, mm. uden tilskud. Jeg ved godt, det ikke er så stor en faktor, som det plejer at være. Men det er et andet mindset at spille Championship. Det er og andre så, andre. Øh, så skal det dog sige for nedrykkernes vedkommende der jo kommer ned med nogle i, i hvert fald mere øh, penge øh, tunge trupper, men også øh, Fast, bedre spillere, ja. at øh, transferminduet lukker jo først 5. oktober. Og det betyder, at for eksempel Bournemouth, hvis de lige kan holde på Callum Wilson indtil da, så kan han altså godt nå at score en del vigtige point til dem, øh, inden han smutter videre. Det, det gælder øh, jo generelt for dem, der har spillere, som klubber højere op kigger på lige nu, at de behøver altså ikke smide dem sted før der er spillet en, en 3-4 runder, når vi er oppe på. Det, det, det kan være nogle ekstra point, de kan få brug for. Hvem er egentlig, nu, nu, nu siger du, at det her øh, hul af hold, som, der rykkede op det efterlader kan blive fyldt ud af nogle, nogle nye hold. Hvem er sådan de mest spændende eller interessante hold sådan i subtoppen? Altså nu, vi kender jo Brentford, som vi selvfølgelig følger tæt, og sådan noget, men er der andre, du, du sådan, synes, man skal holde godt øje med i den her sæson? Altså, om, om ikke andet for underholdningen, fordi Nottingham Forest, som jo øh, var blandt mine favoritter til at rykke op sidste sæson, og de, de lå rigtig godt og øh, lå faktisk til en playoff-plads i hovedparten af sæsonen. Og så falder de fuldstændig sammen efter corona-pausen og går ind på sidste spilledag, hvor, hvor, hvor, de, hvor de dog stadigvæk trods alt bare skal, skal undgå at tabe med tre mål, samtidig med at Swansea ikke må vinde med tre mål. Og kunne hjælpe mig om ikke, Forrest i sidste minut lukker et mål ind, så de taber 4 et hjemme, og Swansea samtidig scorer, så de vinder med tre mål i deres kamp. Og, og først der ryger her ud på det mest smertefulde tidspunkt på det der, du siger med Brentford, der har ild nu. Ja. Fordi de vil ikke smage den form for skuffelse igen, de oplevede på Wembley's playoff -unalen. Det der, det gider nothing af heller ikke igen. De har en, en rimelig pengestærk ejer, de har spændende spillere, og, og, og de det, det er det det. De skylder for det, og de skylder både sig selv og byen det. Dem tror jeg på. Og så selvfølgelig Brentford, som også med et nyt stadion, der forhåbentlig kan få lidt folk inden for, inden for længe. Øhm, øh, både på og uden for banen, kan, kan, kan få et ordentligt rygstød. Hvordan har du det Nils med, de forladte det gamle stadion Brentford med de fire pops i, i hjørnerne? det er gamle hinode kun den ene pop, der Thomas jeg var derovre. i. Ja, det kunne jeg forestille mig. mig. Popperne, har <laughs> ja, popperne er der vel nu. Ja, Ja, ja, det er klart. Vi lå bare så convenient omkring det der stadion. Det var øvrigt helt magisk, fordi vi sad ind på poppen, og det havde tændt de på stadion om aftenen, selvom der ikke var kamper. Så var det stadig sådan helt specielt at se de der mure ind til det gamle stadion, som jo lå som sådan katedral midt i det her med det her område på vej ud mod Heathrow i virkeligheden. Det var, det var en, en rigtig hyggelig aften, det var derfor vi kun noget én pop så vi det er godt jeg tror bare, det er med til at give Brentford en selvforståelse af, at de måske hører op på en etage højere end en Championship. Når I kommer til at sige, at I skal, skal til på stadion i Brentford næste sæson, så kommer det altså ikke til at være det nye. Så skal I bare på de på resterende pops på det Ja, gang. men Jeg var nemlig til et pressemøde med Frank Lambert, af alle mm. af Derby, og de tror, de 3-3 Brentford, Derby for et par sæsoner siden jeg vinder se kampen Kommer ind til et pressemøde, som bliver holdt, og det er så vanvittigt ved det der gamle stadion. bliver holdt i deres. på poppen. Ja, det det minder <laughs> faktisk om det. Men i presserummet, men det, som minder mest af alt om sådan en lille. Det kan en helt indlukkede, virkelig, virkelig mange mennesker, og sådan sandwich i plastik, og Frank Lampard sidder på en skammel midt i det hele, nu sidder han altså som, øh, som manager i Chelsea, ikke? Ja. Så det, det, og, og, det var totalt nedslidt, altså det, det var magisk, og det, det kunne meget, man kunne se det, når man fløj ind og alt det her, men det, er, det var godt nok også brugt. Jeg glæder mig til at se Wickham, der er rykket op. De har altså Akinfenwa på holdet. Ham der det er ordentlige skur. kunne tænke, hvis Wolves rykkede ned af Damar Tauré mod Akinfenwa i, en, i, en, i sådan en skulder-mod-skulder-duel. Den vil man gerne Nej, ja, Det er spændende. Det, det, og jeg også synes også, det er spændende at se Coventry på vej op ad igen. Et hold, som mange af os husker fra den gamle engelske første division. og, og En by og en klub, hvis til længere, har været berøvet et hjemmehold længe, fordi de øh, har haft en disput med ejerne af, af stadion i Coventry og spillede i Birmingham. De har Northampton. Og alligevel, så er de nu på vej op igen. Der er også noget yeah. potentiale der. Og så er jeg bare ked af for, for rækens vej, når Sheffield-Wedtons er blevet fratrukket minus 12 point. Fordi de er også bare en kæmpe klub, der vil uh, være sjov at få længere op ad systemet op i Premier League igen. Uh, men de starter altså med minus 12 point, med mindre de vinder deres appel, og det tror jeg ikke, de gør. Den er, den er ikke god. Jeg kan se, hvis man lige tager uh, hurtigt kig på bookmakerne, så har de både Norwich, Brentford og, uh, og uh, Watford, de tre til at ligge som klare favoritter til at vinde. Er det også, tror du, det er de Nej, tre, der den, synes jeg, lidt for at altså altså tage de tre nedrykker, det synes jeg ikke. Det er for dårligt. Det er for også, og man får sig Det er en de, de to. Er mit bud. Sådan. Så, det så, så det, være, det, er det er, det, er, det, vi går med. Og så Stoke uh, via Playoff. Uh, ja. de, de kører afsted med et godt budget. Og, onsdag aften. og har fået styr på det med en god manager nu. Meldsbro har fået, uh, har fået uh, hvad han hedder uh, Niel Warnock, oprykningseksperten, uh, som, som fik Cardiff for på et endnu mindre budget, end det han sidder med nu. De kunne også blande sig. Det kunne være spændende at se. Vi glæder os i hvert fald til at øh, se den, og hvornår er det, den øh, helt præcis går i gang til? Ja, det er altså i den kommende weekend. Stærkt. Jamen, øh, det glæder vi til at se. Vi hopper hurtigt videre til dagens sidste lille emne, kan vi kalde det, eller faste segment, som vi har fået indført i Get In Talk Show, og det, er, det er svært begejstret for, at vi har. Det er ugens rejsetip, hvor vi ligesom skal forsøge at give noget af den erfaring, vi har opbygget fra, fra vores ture til England, øh, videre til, som til, som til vi folk glemt, glemt, som vi nemlig ikke har glemt endnu, og så håber vi selvfølgelig på et tidspunkt også, at folk vil byde ind med, med de rejsetips, der nu engang er derude. Øh, Nils i dag, der har jeg bedt dig om at komme med en, en rejseanekdote, skorstreget Ja, men det togrejserne i sidste uge. Så jeg har, jeg har valgt, at, øh, at vi skal ud og køre med taxa. Yeah. Jeg holder meget af at køre taxa i, i London. Jeg synes, de er for det første, du kommer altid frem til, hvor du skal. Næsten, det kommer vi tilbage til. De er uddannet mange af de her chauffører i at kende de mindste gyder og de sjoveste og Det er mest anderledes. De kender deres kort, men så skal man kunne for at køre taxa i London. Jeg, jeg ved ikke, om det gælder for, for de nye Uber-biler, men det gælder i hvert fald for de gamle sorte bil, taxabiler der kører rundt over. For 10 år siden, cirka, var Brian Laudrup og jeg overlaven Champions League-kamp Tottenham, øh, som spiller. Jeg tror, de spiller med Real Madrid normalt, og det kan Thomas også give under på. Jeg kan godt lide at komme på stadion en god tid. Jeg kan godt lide den der ro. Man kan, man kan være lidt i presrummet og læse, læse de sidste nyheder og mærke øh, stemningen. Jeg skal følges med Brian Laudrup derude til stadion, og øh, vi er uheldigvis blevet placeret på Canary Wharf, som er et hotel, som ligger i den anden ende af London. Alligevel så tænker jeg, at vi skal være i god tid. Så vi booker en taxa. Der er ikke den der UEFA-transport, som også vil få en sikkert igennem. Men der kommer en taxa, som tager Brian og mig med i den bil der. Jeg kan ikke huske, om jeg var flere mere. Men i hvert fald Brian jeg er der. Og, og han kører. Og han, og han, det går godt nok i starten. Altså, det, man føler den der London-tryghed. Og der er meget trafik, fordi klokken er 5-6 stykker. Ikke en engelsk tid. over 1945. Så klokken er nok været 17. Vi kører, og så ser jeg så Kings Cross St. Pancras stationen første mm. gang. Og, og vi er på vej op med White, Hart, med White Lane, og vi lægger de her trafikpropper, der kommer virkelig meget kul på trafikpropperne. Og Brian Laudrup, han er også en, han er, du kender Brian rigtig godt også, tålmodigt menneske, men selvfølgelig også, som også godt kan lide at være fremme i god tid og have styr på tingene. Der er også nogle gennemstillinger, inden kampen går i gang. Så går der en halv time, så kommer vi King Cross, så, uh, King's Cross, St. Plankers igen. <laughs> Og han der chaufføren der, han vi siger, jeg, jeg prænger måske, du ved godt, at vi skal op til White Hart Lane og sådan noget. Ja, ja, der er styr på det, og han, han virker som om, men det ved han godt. Han er bare, han, jeg tror måske, han har valgt at tage en anden vej halv time til. Klokken er nu cirka klokken ja, 18.45. To timer. Ja, nu så er der en time til oh, kigge ja. faktisk. Og, og telefonopkald fra Danmark er i fremmede og Vi skal lige have testet lyden og sådan nogle ting, og jeg begynder virkelig at blive nervøs, fordi er der noget, jeg ikke kan lide, så er der kommet for sent. Jeg hader det. I alle livet sådan ting, og jeg synes ikke, man skal gøre det. Tredje gang kommer vi træning. King's Cross og Bank Cross. så her brænder lavet op, smager travlt. Ja, så det han er nede, lavet han begynder at svede lige ligesom mig. Og brænderne er vi der går ikke et halvt år uden at vi lige mener hinanden om den historie. Han finder kursen til sidst og klokken er sådan cirka. Og igen, jeg elsker at køre taxa, det er sådan helt andet Men Så meget elsker du det Jeg, jeg Ellers stresser det dig? I det tidspunkt har vi <laughs> siddet to timer i taxaen. Måske ja, vi har siddet to-tre timer, to og, og du har siddet med ryggen i køen mod køreretningen? Kø ja, ja, lige præcis man. Og kufferter og alt muligt og opkal hvor er I henne, box yes, Redaktøren derhjemme, som jeg havde på, han, han der ringer og laver om på rækkefølgen og alt muligt, for nu kommer vi for sent, altså vi begynder at komme for sent, vi begynder at kunne altså, se kick-off, ikke? Klokken 19.25, engelsk tid, der kører vi ind på det her Seven Sisters Road, som er vejen, eller på vej ind mod White Hart Lane. Ikke? Der er mange mennesker, tænker Det er det. Ja. Taxaen stopper, mand, og, og den tjekker. Opkaldene fra Danmark, Brian der sveder, mig der sidder og kigger ud af vinduet, og, og jeg elsker taxaer, jeg hedder taxaer rigtig meget. Så sker det, det. så en kilometer fra siger så siger jeg til Brian, okay, der er kun én ting at gøre, nu løber vi. Det er jo sådan, at Homer Simpson ville være stoppet op og købt nogle bøger. Ja, ja, ja. ja, ja. Men historien er ikke helt slut, fordi lige da vi er på vej ud af takssagen, så sidder ham der, som vi har haft en del kommunikation med om kampen, Tottenham-Real Madrid, tror det var, vender sig om og siger, Is Tottenham playing tonight? <laughs> Det havde han ikke fattet noget ikke af. Ikke fattet. Oh. Jeg sætter mig på min kommentatorposition uh, 19:42 1942, lige til vi kommer igennem, og har det frygteligt hele aftenen, fordi det er jo ikke sjovt. Nej, altså, nej, man ved, man Men jeg vil sige, hvis man er i London, og hvis man har en halv time, så kan man godt... Og for, hvis man har fire timer. Ja, fire timer. <laughs> ja, ja, ja, ja. Men man skal, man skal stole på, at det er den rigtig chauffør. Man skal lige se den anden, før man sætter sig ind, fordi det der det var frygteligt. Det var mit livs værste taxatur. ubetinget. Nu kender vi jo også Brian. Det er jo ikke altid så let at, have, at måske have ham med rundt Brian skulle også lige have lidt. Der var, der var Høj puls fordi ja. udover at vi havde, havde kørt en anden op med vi ikke ville nå kampen så var vi også løbet det sidste. altså Brian blev jo fint ikke? Ja lige nu en autograf mig. Jeg tænkte ikke på på så Brian som det er person men det er bare som fan. Ja, ja, ja, ja altså han har han har ikke helede hvor vi skulle hen. Han har bare nej, lige nej. kørt der og håber vi ender nok et sted ikke? Han viste, Hvad kaster du Navarro med? Ja det ved jeg ikke. Det har det jeg. Ja jeg tigger lort af med. Jeg tror der er flere hundrede pund, ikke? Nå stærkt så ja uheldsrejse sig, pas lige på hvor man ved du anden gang man måske ser den samme station så står af og finder på noget <laughs> Genialt Vi er ved at være færdige for i dag de her. Har I mere IVA med Eller synes vi er kommet omkring det hele Ja, jeg prøver at glæde mig til næste runde af Karabagkoppen. De spiller jo hver midt uge hver her uge, ja. hele måneden. Ja, ja. ja det er det tre runder, de skal afvikle de næste tre øh, midt uge, eller sådan noget, den stil? Ja, stort set. De, de spiller øh, til og med runde 4 i indeværende måned, mm -hmm. så øh, men, men det må godt blive lidt mere målrigt end det, vi havde til at på, på D-Play i den her omgang. Det bliver også sjovt at se, hvordan de kommer til at prioritere Karabagkoppen de forskellige hold med det her program, ja. der kommer nu, og den her opstart, og, og hvad ved jeg, vi har lige set i dag, der, der, der Laporte og Marais for eksempel af hvis der begynder at komme sådan en bølge af... Ja, det er det. Det, det, bliver, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at blive. Underholdende bliver det i hvert fald. Det gør det. Skal vi ikke bare runde af så? Vi kan sige til jer derude, tak fordi I så med eller lyttede med på Get In Talk Show. Gå også gerne lige ind og giver os en anmeldelse ind på, på iTunes eller på Apple, hvor du hører den her podcast, hvis, hvis du synes, det er godt. Og ellers så husk, at vi har mange andre programmer inde på de blandt andet Superliga-jørnet, hvor vi udkommer med, med hele fire programmer i den her uge op mod den nye Superliga-start. Hav en rigtig god dag ud. Programmet blev præsenteret af D-Play.